Розділ 20 ПІДХОПЛЕНІ вітром. Коли вони залишили білокам'яний будинок на своїх харапуджених конях, здійнявся поривчастий крижаний вітер, стогнучи над дахами, виляскуючи плащами, наче знаменами, женучи дрантя хмарин по тонкому серпеку місяця. Тихо, наказавши триматися купно, Лан повів загін вулицею. Коні гарцювали і посмикували повіддя, прагнучи опинитися якнайдалі звідси. Ранд сторожко придивлявся до будинків, які вони проминали. Зяючи вночі порожніми вікнами, ті нагадували порожні очниці. Тіні наче рухалися. Інколи долина стукіт. Це вітер перекочував дибні камінці. Принаймні, очі зникли. Полегшення тривало недовго. Чому вони зникли? Том і вся компанія Земондового лугу трималися так близько, що могли доторкнутися одне до одного. Егвейн зігнулася в сідлі, наче хотіла дотягнутися до копит Белли, щоби та ступала бруківкою тихіше. Ранд навіть дихати боявся. Звук міг привернути увагу. Раптом він зрозумів, що охоронець та Айс Седай віддалились від решти загону, на досить значну відстань. Тепер він бачив їх як розпливчасті силуети, десь аж кроків за тридцять. «Ми відстаємо!» – прошепотів він і приспішив хмару під борами. Тонкий вусик сріблястого туману пропливав поперек вулиці. «Стійте!» – пролунав притлумлений окрик морейн, різкий та категоричний. Але притишений, щоб не чутно було далеко. Нічого не розуміючи, Ерант зупинив коня. Смуга туману тепер перегородила всю вулицю. Поступово розбухаючи, так наче часи мряка сочилася з будинків обабіч вулиці. Тепер вона була завтовшка як чоловіча рука. Хмара фиркнув і спробував позадкувати, коли його наздогнали коні Егвейн, Тома та інших. Вони теж хиляли головами і тупцювали на місці, не бажаючи наближатися до туману. Лан і Марейн повільно під'їхали до сірого пасма, що вже стало завтовшки як нога, і зупинились неподалік. Айс Седай уважно вивчала виниклу перепону. Рант повів плечима, коли несподівано по його спині пробігли мурашки страху. Туман слабко світився у темряві і розбухав, коли його щупальце товстішало. Проте його світло було лише ледь помітніше за місячне сяйво. Навіть Альдіб та Мандарп нервово топталися. «Що це таке?» – запитала найнів. «Зло Шадар-Логота», – відказала Морей. «Ма Шадар! Він не має очей, не має розуму. Просто суне містом безцільно, наче черв'як, що прокладає собі хід під землею». Якщо він торкнеться тебе, ти помреш. Рант і всі інші дозволили своїм коням швидко відступити на кілька кроків, але не дуже далеко. Хоч Рант і бажав раніше понад усе у світі опинитися, якомога гадалі від Айс Седай, тепер дивлячись на те, що лежало перед ними, вона здавалася найбезпечнішим перехистком до як рідний дім. «Тоді як ми до вас приєднаємося?» – запитала Егвейн. «Ви можете його вбити? Звільнити нам шлях?» Морейн розсміялася коротким гірким смішком. «Машадар величезний, дівчину. Він не менший за увесь Шадар-Логот. Вся біла вежа не змогла б його вбити. А щоб завдати йому хоч якоїсь значної шкоди, аби він звільнив вам шлях, мені доведеться застосувати єдину силу в такому обсязі, що це неодмінно привабить напівлюдків. Достату, як звук сурми. А Машадар одразу ж би взявся загоювати спричинену мною рану. І загоїв би її дуже швидко. А тоді, цілком можливо, впіймав би нас у своїй сіті. Ранд перезирнувся з Егвейн і повторив її питання. Перш ніж відповісти, Морень зітхнула. Не подобається це мені, але що має бути зроблено, те має бути зроблено. Ця потвора не може бути над землею відразу повсюди. Інші вулиці, можливо, вільні. Бачите ту зірку? Вона розвернулася в сідлі, вказуючи на багряну зірку на сході, що зависла низько над небосхилом. Тримайтеся її, і вона приведе вас до ріки. Щоб не сталося, прямуйте до ріки. Женіть, що сили, і за жодних обставин не шуміть. Пам'ятайте, траллоки звідси нікуди не поділися, як і чотири напівлюдки. Але як же ми відшукаємо вас знову? запротестувала Егвейн. Я сама вас знайду, відповіла Морейн. Будьте впевнені, я можу вас знайти. В дорогу. Ця потвора цілковито позбавлена розуму, але вона може відчувати їжу. І справді, від товстого каната відокремилося срібно-сиве мотуздя. Піднялося вгору. Воно пливло, коливаючись, наче мацаки сторука на заболоченому дні озерця в заплавному лісі. Колерант підвів очі від товстезного каната туману. Охоронця і айсседай уже не було. Він облизав губи і глянув на супутників. Вони були такі ж розгублені, як і він. І ще гірше. Всі вони, здавалося, чекали на те, щоби хтось зрушив з місця перший. Ніч і руїни оточували їх. Щезники були десь поблизу. І траллоки цілком можливо за наступним будинком. Щупальця туману підібралися ближче. Тепер були на півшляху до них. І вони вже не розгойдувалися. Вони обрали жадану здобич. Рант відчув, як йому не вистачає морей. Всі ще губились у роздумах, яким шляхом рухатися. Ранд розвернув хмару, і Сірий пішов на піврисю, натягуючи повіддя, щоб йти швидше. Всі поспішили за Рандом. Так, наче те, що він зрушив з місця першим, зробило його ватажком. Тепер, коли морей не було з ними, ніхто вже не захистить їх від мордата, якщо той з'явиться. І від тралоків також. І... Грант змусив себе не думати про це. Він простуватиме на червону зірку. Ось про що треба думати. Тричі вершникам довелося розвертатися, бо вулиці перегороджували високі кучугури цегли та кам'яних уламків, крізь які коням було би не пробратися. Грант чув за спиною дихання товаришів. Коротке, різке. Всі вони ледь утримувалися, аби не запанікувати. Він стіпив зуби Намагаючись дихати рівно. Ти мусиш хоча б не виказувати свого переляку. Ти мусиш із цим упоратися, повстяна твоя голова. Ти виведеш усіх звідси цілими і неушкодженими. Вони обігнули наступний ріг. Стіна туману затоплювала розбиту бруківку сяйвом. Яскравішим за у уповні. Відрости завтовшки, як їхні коні, метнулися до них. Ніхто не став чекати. Розвернувшись на 180 градусів, вони помчали звідти в чвал, збившись у купу, уже не боячись здійнятого тупоту копит. Перед ними, десь за 10 спинів, на середину вулиці виступили два траллоки. Якусь мить люди й траллоки просто витріщалися одні на одних, і невідомо, хто з них був більше заскочений зненацька. З'явилося ще пара тралоків. І ще Іще. Вони наштовхувалися на тих, які від вигляду людей оставпіло завмерли попереду. Але шок їхній тривав якусь мить, не більше. Гортанні вигуки луною відбилися від стін. І тралоки ринули вперед. Люди пурхнули на всі біч, наче куріпки. Сірий кінь Ранда за три стрибки перейшов на найшвидший галоп. «Сюди!» – заволав він але почув, як той самий крик пролунав із п'яти горлянок. Кинувши короткий погляд через плече, Грант побачив, що його супутники втікають кожен у своєму напрямку, а тралоки женуться за кожним із них. Йому на п'ятий насідали троє, розмахуючи над головами ловчими жардинами. Дрож пішла йому по шкірі, коли він побачив, що тралоки ні на крок не відстають від хмари. Хлопець припав до шиї коня. І, чуючи, за спиною хрипкі крики, підганяв його чимдуш. Вулиця попереду повущала, будівлі з проваллями замість дахів п'яно хилилися. Пройми вікон поволі налилися сріблястим сяйвом. Густий туман почав просочуватися назовні. Машадар. Ранд боязко озирнувся. Тралоки й надалі бігли за ним. Його віддаляло від них кроків 50, не більше. Він ясно бачив їх у світлі, яке випромінював туман. Тепер за ними мчав щезник. І схоже було, що вони втікають від напівлюдка, а не женуться за Рандом. Попереду Ранда з вікон випливли співдесятка сивих вусиків. Тоді ще стільки ж. І взялися обмацувати повітря. Кінь Ранда задер голову і заїжджав. Але хлопець безжально вдарив його підборами в боки, і той стрімголов кинувся вперед. Вусики туману завмерли, коли Ранд, низько припавши до спини сірого і заборонивши собі на них дивитися, стрілою промчав під ними. Шлях попереду був вільний. Якщо один із них мене торкнеться, світло. Він сильніше стиснув підборами боки хмари, і кінь стрибнув уперед. У благословенну пітьму. Не зупиняючи коня, він озирнувся, що й на мерехтіння Машадара почало бліднути. Сірі щупальця Машадара, розхитуючись, перекрили вже пів вулиці, і тралоки зупинилися, але щезник вихопив з-під сідла батіг і ляснув ним над їхніми головами так оглушливо, наче грім прогримів. Сині іскри протяли повітря. Пригнувшись до землі, тралоки посунули за рандом. Мердрал завагався. Чорний каптур поворухнувся, вивчаючи витягнуті щупальця Машадара, а тоді також пришпорив коня. Товсті щупальця туману якусь мить невпевнено розхитувались, а тоді метнулися, наче гадюки. Принаймні двоє присмокталися до кожного з тралоків, огорнувши їх тьмяним сяйвом. Звірині морди було Роззявилися для крику, але туман вже забрався у роззявлені пащеки і далі у глиб, уриваючи виття. Чотири щупальця, як нога завтовшки, обкрутилися навколо щезника, і він разом зі своїм чорним конем засмикався, наче танцюючи. Аж каптор відкинувся назад, оголивши бліде безоке обличчя. Щезник скрикнув. Цей крик був беззвучним як і крики тралоків, але щось усе ж таки почулося. Пронизливе виття за межею слуху, так наче задзищали разом усі шершні світу. Виття сповнене невимовного жаху. Кінь під рандом затремтів, наче він теж почув це виття, і рвонув уперед, як ніколи ще не мчав. Ранд учепився в повіддя, задихаючись і намагаючись ухопити повітря пересохлим горлом. Трохи згодом він усвідомив, що вже не чує беззвучного виття конаючого напівлюдка. І нараз стукіт його галопу здався йому оглушливим. Він заледве стримав хмару, зупинившись біля зубчастої стіни, на перехресті двох вулиць. У пітьмі перед ним був ванів безіменний монумент. Важко осівши в сідлі, Ранд прислухався, але не почув нічого, крім стуганіння крові у вухах. Холодні краплини поту проступили на обличчі, і юнак здригнувся, коли вітер шарпнув його плащ. Нарешті він випростався. У просвітах хмар витикалися зірки, і він без зусиль знайшов червону зірку на східному небокраї. Чи ще хтось залишився живий і бачить її зараз? Вони досі вільні, чи в лапах тралоків. Осліпи мене світло, Егвейн, чому ти не поскакала за мною? Якщо вони живі та вільні, то орієнтуватимуться на цю зірку. Якщо ж ні, ці руїни величезні. Він міг шукати тут упродовж багатьох днів і нікого не знайти, якщо тільки тралоки не знайдуть його раніше. А ще щезники, і мордед, і машадар. З важким серцем він вирішив пробиратися до ріки. Він підібрав повіддя за рогом вулиці з різким стуком упав камінь. Ранд завмер, затамувавши подих. Наразі його приховувала тінь, а дорогу залишався один крок. На мить у голові промайнула шалена думка повернути назад. Але що у нього за спиною? Що чатує там, дослухаючись до кожного звуку? Він не міг пригадати і боявся відвести очі від рогу будинку. На розі темрява була ще темніше, і з неї наче стерчала довга тінь якогось древка. Та це ж ловча жердина. Тієї ж миті, коли Ранда осяяла ця здогадка, він ударив сірого під боки, водночас вихопивши меч із піхов. І з шаленим криком ринувся в атаку. Він з усієї сили замахнувся мечем і тільки неймовірним зусиллям зупинив удар. Мед, скрикнувши, сахнувся назад, ледь не випавши з сідла і майже випустивши лук. Гранте глибоко вдихнув і опустив меч. Його рука тремтіла. Ти ще когось бачив? нарешті вичавав він із себе. Мет важко зглитнув, перш ніж сяк так знову сістися у сідлі. Я, я лише тралоків. Він приклав руку до горла й облизав губи. Лише тралоків, а ти. Ранд похитав головою. «Усі наші, мабуть, пробираються до ріки. Краще й нам так зробити». Мед мовчки кивнув, усе ще тримаючись рукою за горло. І вони рушили, орієнтуючись на червону зірку. Не встигли вони подолати й сотні спанів, як позаду у глибині міста пролунав пронизливий крик траллокового рога. Ще один відповів за міського муру. Ранд здригнувся, але продовжив неквапно рухатись, уважно вдивляючись у темряву, там, де вона була найгустіша, і намагаючись обминути її, якщо це було можливо. Один раз він смикнув заповіддя так, ніби збирався пустити коня в чвал, і Мед наслідував його. Роги замовкли і більше не озивалися, і друзі мовчки дісталися за виноградною лозою отвору у стіні де колись була брама. Залишилися лише сторожові вежі, що чорніли обламаними верхівками на клі чорного неба. Біля воріт Мед завагався, але Ранд стихо поцікавився. Хіба тут безпечніше, ніж там? Він не притримав сірого і замить Мед, роззираючись надовкола, виїхав за ним у слід із Шадар-Логота. Ранд поволі видихнув повітря крізь пересохлий рот. «Ще трохи, і ми це зробимо!» «Світло, ми це зробимо!» Стіни зникли позаду, поглинуті ніччю та лісом. Прислухаючись до найменшого шелесту, Рант правив точно на червону зірку. Зненацька з-за спин хлопців вигулькнув том, притримавши коня лише за мить, аби прокричати «Мчіть, що духу, придурки!» «Мить опісля!» Крики гонитви і хрускіт гілля позаду нього сповістили, що їх ось-ось нас доженуть тралоки. Ранд всадив підбори в боки хмарі, і той понісся за мереном менестреля. А якщо ми доскачемо до ріки, а морень там не виявиться? Світло. Егвейн. Перен на своєму коні зачаївся в тіні, спостерігаючи віддалік за розчиненою брамою і, розсіяно проводячи великим пальцем, полез у сокири. Схоже, вихід із руйнованого міста був вільний, але він просидів отак уже п'ять хвилин, вивчаючи все навкруги. Вітер куйовдив хлопцеві і без того сплутане волосся. І спробував зірвати з нього плащ. Але він лише щільніше закутувався в нього, не думаючи про те, що робить. Він знав, що мед, як і майже всі в емендовому лузі, вважає його важкодумом. Почасти це пояснювалося тим, що Перен був хлопець кремезний і зазвичай рухався обережно, бо завжди побоювався, що може навмисне щось зламати чи когось прибити, адже був значно більший та міцніший за своїх однолітків. А крім того, він і насправді любив продумувати все наперед, якщо мав таку змогу. А от Мед був скорохватом, який ніколи не замислювався про наслідки, тому й потрапляв раз у раз у халепи. І зазвичай потрапляв не сам, а втягував ранда чи перена, чи їх обидвох. Горло перехопило. Світло, не думай зараз про неприємності. Він спробував знову зосередитися. Найправильніше все обміскувати як слід. Колись перед брамою була якась площа з величезним водограєм посередині. Частина водограю ще збереглася, звалисько потрощених статуй у великій круглій чаші, стояв порожнім і простір навкруги. Щоби дістатися воріт, йому доведеться здолати майже сотню спанів, місцем, де укриттям від хижих очей слугуватиме хіба що пітьма. Не дуже приємна думка. Хлопець надто добре пам'ятав цих невидимих спостерігачів він подумав про ті звуки рогів що чув у місті трохи раніше. Тоді він ледь не повернув назад, уявивши, що, можливо, це напали на когось із їхнього загону, і лише потім зрозумів, що нічого не зможе вдіяти один, навіть якщо когось схопили. Не проти тролоків і чотирьох щезників, як сказав Лан. Морень седай наказала добиратися до ріки. Перен знову взявся уважно спостерігати за воротами. Ретельні роздуми, по суті, нічого не дали, але він усе ж таки вирішив. Хлопець виїхав із непроникної тіні, у менш глибоку пітьму. Щойно він це зробив, як на іншому кінці площі з'явився ще один вершник і замить зупинився. Зупинився й перен, поклавши руку на сокиру, хоча це його і не дуже заспокоїло. Якщо ця темна постать виявиться щезником... «Ранде?» Почув він тихий, невпевнений оклик. Він видихнув з полегшенням. Еґвейн, це я, Перен. озвався він у відповідь. У темряві навіть його стишений голос здавався занадто гучним. Коні зустрілися біля водограю. Когось іще бачив. запитали вони обоє водночас, і обоє водночас відповіли заперечливим рухом голови. З ними все буде гаразд ледь чутно проказала Егвейн, погладжуючи Балу по шиї. «Адже так?» «Морейн, седай, талан, про них подбають», – відказав Перен. «Вони подбають про нас усіх. Щойно ми доберемося до ріки». Він сподівався, що так воно і буде. Щойно вони з Егвейн опинилися за містом, Перен відчув себе значно впевненіше, навіть якщо в лісі й були траллоки. Або щезники. Він заборонив собі думати про це. Голе Віття дерев дозволяло йому бачити червону зірку і мордиту тепер їх не дістати. А мордит жахав його більше, ніж усі тралоки разом узяті. Невдовзі вони будуть на березі ріки, зустрінуться з морей, а вона подбає про те, щоб їх не дістали і тралоки. Він вірив у це, бо мусив вірити. Вітер гіллям, шелестів глицею та листям на вічно-зелених деревах. Зрідка у темряві лунав самотній крик димлюги, і Егвейн майже притисла бік Беле до перенового коня, наче від цього їм мало потеплішати. Вершники почувалися дуже самотніми. Десь позаду них пролунав ріх траллока, глухе рване виття, скликаючи інших переслідувачів і кваплячи їх. Відтак у відповідь залунало і хрипле напівлюдське виття. Це виття зробилося голоснішим, коли тралоки взяли людський слід. Перин пустив коня в чвал, гукнувши до Егвейн «Давай». Дівчина теж помчала стрілою. Вони нещадно підганяли коней, не зважаючи більше ні на ту підкопит, ні на гілля, що хльоскало по обличчях. Коли вони мчали крізь хащу, Покладаючись радше на інстинкт, ніж на тьмаве місячне сяйво. Белла відстала. Перен озирнувся. Ервень підганяла кобилу під борами під боки та шмагала повіддя. Та все марну. Судячи з криків, тролоки наближалися. Перен натягнув повіддя, аби не залишати дівчину саму. «Швидше!» – закричав він. Тепер він уже чітко бачив тролоків. Велетенські темні постаті, що стрибками неслися між деревами, а ревли і гарчали так, що аж кров холонула в жилах. Він до болю у пальцях стиснув руків ясокири, що висіла на поясі. «Швидше, Егвейн! Швидше!» Зненацька кінь під переном заіржав, і він відчув, що падає, вилетівши з сідла, а кінь відскочив кудись у бік. Хлопець витягнув руки перед собою, аби не вдаритися обличчям у землю, і бухнув у крижану воду. Доскакавши до прямовисного обриву, кінь скинув його просто в арінелле. Він широко розкрив рота від шоку, і добраче наковтався холодної води, перш ніж виплив на поверхню. Ще один сплеск він радше відчув, ніж почув, і подумав, що Ервайн, мабуть, опинилася у воді вслід за ним. Захлинаючись і відпльовуючись, він поплив. Триматися на воді було непросто. Куртка та плащ намокли, і в чоботах було вже її повно. Він розвернувся навкруги, відшукуючи дівчину. Але побачив лише місячну доріжку на чорній, збриженій вітром воді. «Егвейн! Егвейн!» Прямо перед його очима промайнув спис, обрискавши обличчя. Услід за першим. Навколо хлопця по воді захлюпали інші списи. З берега долинула пересварка хрипких голосів, і списи більше не падали навколо перена. Проте він змушений був припинити кликати дівчину. Течія зносила його вниз по ріці, але гортанні вигуки та рики, що лунали з берега, не відставали. Він розтібнув плащ і дозволив ріці забрати його. Легше буде плисти, подумалось йому. Він уперто плив до протилежного берега. Там не повинно бути тралоків. Він сподівався на це. Він плив так, як плавав у себе вдома, у ставках заплавного лісу, загрібаючи воду обома руками, б'ючи ногами і тримаючи голову над водою. Принаймні, він намагався тримати голову над водою. А це було не так просто. Навіть тепер, коли позбувся плаща, Куртка й чоботи важили не менше, ніж він сам. А сокира, прив'язана до пояса, тягнула його вниз, а той взагалі намагалася перевернути головою донизу. Хлопець помислив, чи не віддати ріці і її, і ця думка не полишала його. Зробити це було значно легше, ніж, скажімо, позбутися чобіт. Але щоразу, коли він думав про це, то уявляв собі, як вибирається на той берег. А там на нього вже чекають троллоки. Сокира не дуже допоможе йому проти півдесятка троллоків, а може, навіть проти одного не допоможе. Але це було краще, ніж зустрітися з ними голіруч. Трохи згодом перен уже почав сумніватися, що взагалі зможе підняти сокиру, навіть якщо на березі будуть троллоки. Руки й ноги у нього зробилися, наче свинцеві, кожен рух вимагав величезних зусиль. І з кожним грибком голова вже не так високо підіймалася над водою. Він закашлявся, бо вода потрапила йому до носа. Значно легше було б пропрацювати день у кузні, стомлено подумав він. І саме цієї миті вдарився носаком чобота в щось тверде. І лише коли він ударився ще й іншою ногою, то зрозумів, що це означає. Дно. Він був на мілководді. Він переплив цю ріку. Хапаючи ротом повітря, хлопець звівся на ноги, розбризкуючи воду, хитаючись, майже не відчуваючи під собою ніг. Видершись на берег, тримтячи на холодному вітрі, він перш за все вхопився за сокиру. Тролоків він не побачив. Не бачив він і Егвейн. Тільки кілька дерев розкиданих уздовж берега річки і місячну доріжку на воді. Коли Перен віддихався, то знову і знову почав кликати своїх супутників. Відповіддю йому були лише слабкі голоси з того берега. Але навіть на такій відстані він міг розрізнити хрипкі голоси траллоків. Друзі ж його не відповідали. Налетів вітер. Його виття заглушило голоси траллоків. І Перен затримтів ще дужче. Холод був не такий сильний, аби намоклий одяг задубів на морозі але дуже й дуже відчутний. Він пробирав аж до самих кісток крижаним лезом. Перин обхопив себе руками, але це не допомагало зупинити дрож. Сам один хлопець стомлено побрів у гору берегу, у пошуках прихистку від вітру. Рант поплескав сірого по шиї, нашіптуючи йому щось заспокійливе. Кінь швидко підводив голову, танцюючи під вершником. Їм вдалося залишити тролоків позаду. Принаймні так здавалося. Але у хмари в ніздрах усе ще стояв їхній сморід. Мед тримав у руках лук зі стрілою, накладеною на тятиву. Уважно вдивляючись в ніч в очікуванні нових несподіванок. Аранд і Том тим часом намагалися розгледіти поміж гілок провідну червону зірку. Тримати її в полі зору було не надто складно, навіть попри гілля, що нависало над головами. Але це допоки вони правили просто на неї. Але згодом попереду виглянула ще одна з грає тралоків, і вони змушені були різко повернути вбік. А обидві з граї понеслися вслід за ними. Тралоки могли бігти так швидко, як біжить кінь, але лише кроків зі сто тож через якийсь час виття переслідувачів затихло, десь позаду. Проте, петляючи лісом, вони загубили провідну зірку. «А я кажу, вона десь там», – промовив Мед, вказуючи кудись праворуч. «Останні кілька хвилин ми скакали на північ, а це означає, що схід – там». «Ось вона», – раптом вигукнув Том. Він показував туди, де ліворуч від них, крізь плутанину гілок, проглядала червона зірка. Мед пробурмотів щось собі підніс. Краєчком ока Ранд помітив рух. Навіть не шелеснувши, за дерево вискочив тролок і вже розкручував петлю на ловчій жердині. Ранд вгатив підборами в боки сірому, і той рвонув уперед. І в ту ж мить, у слід за першим, з темряви вискочили ще двоє. Петля ковзнула по та шиєю Ранда, кинувши хлопця в дрож. Одна зі звірячих морд отримала стрілу в око, а тоді поруч із Рандом опинився мед, і їхні коні бік у бік помчали уперед поміж дерев. Ранд зрозумів, що коні несуть їх до ріки, але не знав, добре це чи ні. Трелоки не відставали, вони були вже так близько, що могли вхопити за хвости їхніх коней. Ще півкроку, і вони зможуть жардинами з петлями стягти їх обох зі сідол. Рант припав до шиї сірого, намагаючись за будь-яку ціну збільшити відстань між петлею на жердині та власною шиєю. Мет майже занурив обличчя у гриву свого коня. «Де подівся Том?» – гарячково питав себе Рант. «Може, менестрель вирішив, що на самоті він буде в більшій безпеці, оскільки тролоки зосередили всю увагу на хлопцях?» І раптом з нічної темряви галопом вилетів мерен Тома. Далеко позаду тролоків. Вони встигли лише здивовано озирнутися. І тут томова рука зробила блискавичний змах назад, а потім уперед. У місячному світлі зблиснула сталь. Один із тролоків берцикнувся уперед, перекочуючись і перекочуючись, доки впав на землю недвижною купою, а другий з криком упав на коліна, роздираючи собі спину кігтями. Третій заричав, вишкіривши безліч гострих зубів. Але побачивши, що його спільники лежать мертві, розвернувся і побіг назад. Том знову різко змахнув рукою і тралок пронизливо верескнув, але не зупинився. І за мить його верещання стихло вдалині. Ранд та мед зупинилися і втупилися на мене стреля. «Мої найкращі ножі!» – пробурмотів Том. Утім, не виказуючи жодного бажання зупинитися і підібрати їх. «Це й приведе інших. Сподіваюся, до ріки не дуже далеко. Сподіваюся...» Замість договорити про свої сподівання, він хитнув головою і рушив уперед легким галопом. Ранд і Мед поїхали вслід. Невдовзі вони дісталися низького берега. Дерева тут вибігали аж до самої крайки темної води поверхнею якої, пописаною місячним промінням, пробігало реботиння. Протилежного берега Ранту взагалі не міг роздивитися. Йому не подобалася ідея переправлятися на плоті у темряві. Але залишатися на цьому березі йому не подобалося ще більше. Якщо буде треба, я переправлятимуся в плав. Десь у натужно заревів у ріг тралок. Різко Коротко, наче прикликаючи до себе інших. Це вперше він почув ці роги відтоді, як вони полишили зруйноване місто. Ранд замислився, чи не означає це, що тролоки схопили когось із його друзів? Нема сенсу стовбичити тут усю ніч, проказав Том. Обирайте напрямок, вниз по ріці, чи вгору. Але ж морин та інші можуть бути де завгодно, запротестував мед. «В який бік ми б не вирушили, ми можемо від них віддалитися!» «Саме так!» Вйокнувши намерена, Том розвернув його і, тримаючись берега, рушив за течією. «Саме так!» Грант перезирнувся з метом. Той тільки здвигнув плечима, і вони рушили у слід за мене стрелем. Деякий час нічого не відбувалося. Берег місцями був вищий, місцями нижчий. Дерев то більшало, то меншало. І між ними з'являлися прогалини, але ніч, ріка та вітер залишалися незмінними, чорними та холодними. І жодного траллока. Це була єдина зміна, яка подобалася Ранду, і він волів би, щоб вона тривала якомога довше. А тоді хлопець побачив попереду світло, одну однісіньку цятку. Коли вершники під'їхали ближче, Ранд роздивився що світло горить високо над водою, наче на дереві. Том підігнав коня і почав щось тихенько мугикати. Зрештою вони змогли роздивитися, що джерелом світла був ліхтар на верхівці однієї з щогол великого купецького корабля, причаленого на ніч до берега в тому місці, де між дерев був невеличкий просвіт. Корабель завдовжки футів 80 легенько погойдувався натягуючи прив'язані до дерев швартові. Такелаж гудів і поскрипував на вітрі. На палубі, освітленій і ліхтарем, і місячним промінням, не було ні душі. Ну ось, мовив Том, спішуючись, Це наче краще за пліт, про який казала Айсседай, а? Він стояв, узявши руки в боки, і навіть у темряві було видно, який він самозадоволений. Це судно, мабуть, не призначене перевозити коней, але з огляду на небезпеку, яка йому загрожує, і про яку ми зараз його попередимо, капітан може піти нам на зустріч. Тільки обличте перемовини на мене. І про всяк випадок несіть сюди ваші ковдри та сакви. Рант зіскочив з коня і почав відв'язувати речі, приторочені позаду сідла. Але ж ви не збираєтеся відплисти без інших, чи не так? Том не встиг сказати, що він збирається робити. Позаяк із просвіту між деревами вихопилися два тролоки, виючи та розмахуючи ловчими жардинами, а ще чотири манячили за ними. Коні позадкували і заїх Рики вдалині свідчили, що сюди біжить їх іще більше. «На корабель!» – заволав Том. «Худко, киньте все, бігом!» На підтвердження своїх слів він помчав на корабель, виляскуючи латками плаща та футлярами з музичними інструментами на спині. «Гей, на борту!» – горлав він. «Прокидайтеся, телепні! Тралоки!» Звільнивши скручену ковдру і сідельні торбинки від останнього ремінця, Ранд помчав за мене стрелем. Перекинувши поклажу через поручні, він стрибнув за ним. Він устиг лише помітити чоловіка, що очевидно спав, скрутившись клубком на палубі, і щойно почав підводитися, коли Ранд приземлився просто на нього. Чоловік голосно закректав. Ранд перечепився через нього, і ловча жердина вдарилася об поручні, там, де він щойно був. На кораблі здійнявся гармидер, по палубі загримкотіли ноги. Волохаті лапи вхопилися за поручні поруч із гаком. І над Рандом з'явилася голова з козлячими рогами. Ще не відновивши рівноваги, спотикаючись, Ранд примудрився витягти меч і махнути ним. Пролунав пронизливий крик, і тралок ще за бортом. На кораблі з криками метушилися люди, розрубували сокирами швартове. Корабель перехилився, розхитався, наче хотів чимшвидше швидше відчалити. На носі три чоловіки билися з тралоками. Хтось, перехилившись через борт, тицяв кудись з писом, хоч Ранд не бачив, куди саме він цілить. Забриніла тятива Лука. Іще, іще. Чоловік, на якого впав Ранд, порачкував від нього. А коли побачив, як юнак поглянув на нього, підняв руки до гори. «Не вбивайте мене!» – заскиглив він. «Беріть що завгодно! Беріть корабель, все беріть, але помилуйте мене!» Зненацька щось вгатило Ранда по спині розпластавши його по палубі. Меч вилетів з його відкинутої руки. Широко роззявивши рота, хлопець боровся за ковток повітря і водночас намагався дотягтися до меча. Але м'язи не слухалися. Вони скорочувалися повільно, жахливо повільно. Він звивався, наче слимак. Чоловік, котрий благав його помилувати, кинувши наляканий жадібний погляд на його меч, розчинився в пітьмі. Відчуваючи страшенний біль, Ранд спромігся озирнутися і тоді зрозумів, що його везіння скінчилося. Балансуючи на поручнях, на нього згори вниз дивився тралок з вовчою мордою. В руках він тримав уламок тієї жердини, якою щойно вибив з Ранда дух. Юнак спробував дотягтися до меча чи взагалі поворухнутися, відкотитися в бік. Проте руки та ноги рухалися ривками і заледве чи не впівсили, так, як він хотів. Вони відламувалися і якось дивно розповзалися. Груди йому наче перетягли залізними обручами. Перед очима плавали срібні плями. Він відчайдушно шукав спосібу рятуватися. Час наче зупинився, коли тралок піднімав зазублену жердину, наче збирався прострумити його нею. Рандові уявлялося, що ця потвора рухається, наче у вісні. Він бачив, як грубезна рука замахується. Він уже відчував, як гострий уламок прохромлює його спину. Як його розриває біль. Легені здавалося, ось-ось вибухнуть. Зараз я помру. Допоможи мені, світло. Зараз я... Рука тралока із зазубленою жердиною... Почала свій рух уперед, і Ранд спромігся на один крик «Ні». Раптом корабель накренився, і звідкись із темряви вилетів гік, уціливши тралока у груди, і під хрускіт зламаних кісток, змітаючи його за борт. Якусь мить Ранд лежав задихаючись, дивлячись на розгойдуваний над ним гік. «Тепер моє везіння точно вичерпане», – казав він собі. Після цього годі сподіватися, що мені пощастить іще. Похитуючись, він звівся на ноги і підібрав меч, стиснувши руків'я обома руками, як навчив його лан. Але тепер не було проти кого застосовувати зброю. Смуга чорної води між кораблем та берегом швидко ширшала. Хребкі вигуки тралоків даленіли і танули в темряві. Коли він, вклавши меч у піхву, насилено схилився на поручні, Палубою у його напрямку закрокував кремезний чоловік зі злісним поглядом і в пальто до колін. Довге волосся, що спадало на могутні плечі, і борода, що залишала голою верхню губу, обрамляли округле обличчя. Округле, але не м'яке. Гік знову хитнуло, і він гучно плюхнувся у долоню бородання, котрий перед тим устиг лише позирнути на нього. «Гелбе!» Рикав він. «О, Фортуно, де ти, Гелбе?» Він шпарив такою скоромовкою, що Рант заледве його зрозумів. «Ти від мене не сховаєшся на моєму кораблі! Приведіть сюди Флорана Гелба!» З'явився матрос, тримаючи сигнальний ліхтар з опуклим склом. А ще двоє виштовхали вколо світла вузьколицього суб'єкта. Рант упізнав того чоловіка котрий пропонував йому корабель. Очиці чоловіка сполохано металися, уникаючи погляду бородання. «Бородань – це капітан», – подумав собі Ранд. На лобі Гелба, там де Ранд приклався чоботом, помалу набрякав синець. «Хіба ти не повинен був закріпити цей гік, Гелбе?» З дивовижним спокоєм, але тією самою скоромовкою запитав капітан. Гелп виглядав ще роздивованим. «Але ж я так і зробив. Прив'язав його міцно. Визнаю, що інколи я буваю не надто моторний, капітане Домон. Але я виконую все, що ви накажете». «Отож ти не надто моторний. Але завалився спати моторно. Спати без задніх ніг, коли ти повинен був стояти на вахті. Нас могли усіх вирізати. І все це через тебе». «Ні, капітане, ні». «Це все він!» – Гелп вказав на Ранда. «Я пильнував усе, як годиться, коли він підкрався і уперіщив мене Дрюком!» Він торкнувся синця на голові, скривився і люто зиркнув на Ранда. «Я почав з ним битися, але тут налетіли тралоки. Він у спілці з ними, капітани, друг Морока, у спілці з тралоками!» Він у спілці з моєю пристаркуватою бабцею, заривів капітан. Хіба я не попереджав тебе востаннє, Гелбе? У біломості геть з корабля. А зараз пропади з моїх очей, доки я тебе не викинув за борт. Гелб метнувся в темряву, а капітан Домон так і залишився стояти, стискаючи та розтискаючи кулаки і дивлячись у нікуди. Ці тролоки наче справді переслідують мене. Чому вони не дадуть мені спокою? Чому? Ранд озирнувся поверх планшира і вражено побачив, що берега річки вже не видно. Два матроси правували довгим стерновим веслом, що видавалося над кормою, а шість великих опачин грибли вздовж борту, змушуючи корабель, наче водомірку, швидко рухатися до середини ріки. «Капітане!» – звернувся Ранд до Бороданя. Там, на березі, залишилися наші друзі. Якщо ви повернетеся і візьмете їх на борт, то я впевнений, що вони щедро вас винагородять. Округле обличчя капітана повернулося до Ранда, а коли до хлопця підійшли Том і Мед, він їх обвів таким само гриб'ячим поглядом. «Капітане!» – Гречно вклонившись, розпочав болотом. «Дозвольте мені!» «Ходімо вниз!» буркнув капітан Домон. аби я міг розглядіти, що таке занесло до мене на палубу. Хай мені щастя не бачити, хтось нарешті закріпить цей тричі клятий гік. І коли матроси кинулися до гіка, він попрямував до корми. Ранд із супутниками пішли за ним. До каюти капітана Домана треба було спускатися коротеньким трапом. В каюті, що займала весь ніс судна, було чисто та охайно. Кожна річ знаходилася на своєму місці, починаючи з курток та плащів, які звисали з гачків на дверях. До одного борту було принайтовлене широке ліжко, а до протилежного – масивний стіл. Стілець у каюті був лише один, а радше це було крісло з високою спинкою та міцними підлокітниками. І на нього всівся капітан, подавши знак гостям знайти собі місця на скринях та лавах з яких складалося умеблювання каюти. Медбулу націлився всістися на ліжку, але його зупинило застережливе кахикання. «Отже», – промовив капітан, коли всі повсідалися. «Я Бейл Домон, капітан та власник спрея, оцього корабля. Тепер хто ви такі? І чого вештаєтеся тут, де нічого нема? І чому я не повинен викинути вас за борт? аби поквитатися за той клопіт, що його через вас маю. Ранду було все ще дуже важко розуміти скоромовку капітана Домана. Коли ж він нарешті осмислив останні слова капітана, то шелешено закліпав очима. Викинути нас за борт? Ми не хотіли завдавати вам жодного клопоту, капітане. Ми прямуємо до Кеймліна, а потім до... А потім куди підхопить вітер, перервав його Том. Менестрелі завжди так мандрують, як пил на вітрі. Я менестрель, наймення Том Мерелін. Він стрипнув плащем, щоби кольорові латки замерехтіли. Так, наче капітан міг їх досі не помітити. А ці два незграбні селюки прагнуть стати моїми учнями. Хоча я ще не впевнений, чи захочу їх навчати. Грант кинув погляд на мета, а той у відповідь лише усміхнувся. «Все це дуже добре, чоловіче», – благодушно промовив капітан Домон. «Але це мені нічого не каже. І навіть ще менше. Хай забуцяє мене фортуна, але я ніколи ні від кого ще не чув, аби шлях до Кеймліна пролягав тим місцем, де вас занесло до мене на корабель». «Ну, в такому разі я повім вам усе достеменно», – відказав Том і відразу ж почав свою оповідь. Якщо вірити словам Тома, він потрапив у снігову пастку в містечко Рудокопів в Імлистергорах, що за Бейролоном. Перебуваючи там, він почув легенду про скарби, що з часів тролоцьких війн заховані у зруйнованому місті Арідгол, а трапилося так, що він ще раніше знав, де знаходиться цей Арідгол, позаяк бачив його на карті, що її подарував йому в Іліані перед смертю давній друг котрому він колись врятував життя. Друг цей відійшов у кращий світ з єдиним бажанням, щоб ця карта зробила Тома багатієм. Але він, Том, ніколи в це не вірив, доки не почув легенду. Коли сніги трохи зійшли, він вирушив у дорогу з кількома компаньйонами, поміж яких були і оці двоє майбутніх учнів. Відтак, зазнавши багато поневірянь та злигоднів, вони нарешті відшукали місто Руїну. Але виявилося, що ці скарби належали колись одному із жаховладців. Тож за ними було споряджено тролоків, які мали доправити їх назад до Шайолгулу. У Томовій побрехенці фігурували чи не всі небезпеки, з якими мандрівники насправді зіткнулися під час своєї подорожі. Тралоки, мердрали, драхкари, мордат, машадар. От тільки Том так майстерно розповідав про них, що складалося враження, наче всі вони виступали проти нього особисто, а він за виграшки давав собі раду. Завдяки дивовижній відвазі, причому тут, звісно ж, найбільше відзначився Том, їм усім вдалося втекти, але тролоки переслідували їх. Вночі ж, через несприятливі обставини, їхній загін розпорошився. І ось таким чином Том і два його супутники знайшли вимушений прихисток, а саме Найгостинніший корабель шановного капітана Домона. Менестрель завершив розповідь. Ірант раптом усвідомив, що слухає його із роззявленим ротом. Тож поспіхом стулив його. Глянувши на мета, побачив, що той не з меншим подивом теж витріщається на менестреля. Капітан Домон барабанив пальцями по підлокітниках. «Це така історія, в яку багато хто й не повірив би». Звісно, я бачив тролоків, це так. Тут кожне слово – щира правда, – м'яко зауважив Том. Розповідь людини, яка сама через усе це пройшла. І ви прихопили з собою трохи тих скарбів? Том із жалем розвів руками. На жаль, та дещиця, що нам вдалося прихопити з собою, лишилася на наших конях, а ті повтікали куди. Коли з'явилися ці останні траллоки. У мене лишилася тільки моя флейта та моя арфа. Кілька дрібних монет та те, що на мені. Але повірте мені, ви б не захотіли нічого з тих скарбів. На них лежить тінь морока. Краще заставити їх руїнам і траллокам. Отже, ви не маєте чим заплатити за проїзд. Я б навіть рідного брата не взяв із собою в плавання без плати за проїзд. А надто, якби він привів із собою траллоків, що зламали гаками мій фальшборд та почекрижили такелаж. Чому я не повинен відправити вас туди, звідки ви взялися, і вибавитися таким чином від вашої компанії? Ви ж не висадите нас на берег? – захвилювався Мед. – Адже там троллоки. А хто казав щось про берег? – сухо відповів Домон. Якусь мить він мовчки вивчав своїх непроханих гостей. Тоді пристукнув долонями об стіл. Бейл людина розважлива. Я не викидатиму вас за борт, якщо цього хоч якимось чином можна буде уникнути. Я бачу, що один із ваших учнів мене стрелю, має меч. Мені не завадить добрий меч. І оскільки я добрий чоловік, то можу погодитися взяти його як плату за проїзд. До Біломостя. Том відкрив Болорота, але Рант не роздумуючи випалив. Ні. Тем дав йому меча не для того, аби він ним торгував. Хлопець провів долоною поруків'ю, відчувши знайомі абреси бронзової чаплі. Доки меч з ним, то й Тем з ним. Домон похитав головою. Добре, якщо ні, хай буде ні. «Але Бейлдомон Домон нікого не повезе безоплатно. Навіть рідну матір!» Ранд знехотя вивернув кишеню. Там виявилося лише кілька мідяків і срібна монета, що йому дала Морейн. Він простягнув монету капітану. Ще мить і мед, зітхнувши, вчинив так само. Обличчя Тома осяяла усмішка. «Але зникла так блискавично що Рант не зміг би присягнути, що точно її бачив. Капітан Домон спритно підібрав монети з хлопчачих долонь і видобув з укутої міддю скрині, що ховалася за кріслом, невеличкі терези та мішечок, що подзвякував у його руці. Ретельно зваживши монети, він відрахував кожному з хлопців трохи дрібних срібняків та мідяків. Щоправда, мідяків було більше. «Значить, до Біломостя. підсумував він, роблячи акуратний запис у Горосбухах в шкіряній оправі. «Дорого правите за проїзд до Біломостя. пробурчав Том. «Плюс відшкодування збитків за пошкодження мого судна», – благодушно пояснив капітан. Він поклав терези та мішечок назад у скриню і з задоволеним виразом замкнув її. Плюс трохи за те, що ви навели до мене тралоків, тож я мусив знятися з якоря і рушити вночі вниз по ріці, де сила селенна мілин, на які я можу сісти. «А як же інші?» – запитав Рант. «Ви їх теж візьмете на борт? Вони вже мали дістатися ріки, або дістануться незабаром, і вони помітять ліхтар у вас на щоглі». Брови капітана дома наздивовано звелися. «Невже ти, хлопче, вважаєш, що ми стоїмо на місці? Та що б мене забуцала фортуна? Ми вже зробили три чи навіть чотири милі по неспорідці від того місця, де ти зійшов на борт. Тралоки змусили моїх хлопців добраче налягти на весло. А вони знають, тралоків краще, ніж їм хотілося би. Ну, і течія допомагає теж. Але це ще пів біди». Я б не причалив сьогодні вночі до берега, навіть якби там бігала моя старенька бабця. Я взагалі не планую причалювати до ніякого берега, поки не досягну біломостя. Траллоки наступали мені на п'яти задовго до сьогоднішнього вечора, і я більше не хочу з ними зустрічатися. Том зацікавлено нахилився до нього. — То вам уже доводилося стикатися з траллоками? Нещодавно? Домон завагався, пильно дивлячись на Тома. Але коли він заговорив, у голосі його лунала лише огида. Я зимував у салдеї, чоловіче, не з власної волі, ні. Але ріка замерзла рано, а крига скресла пізно. Кажуть, що з найвищих веж Марадона можна побачити гнилолісся, але мене це не обходить. Я й раніше там бував, і там завжди балакали про траллоків, як вони напали на ферму чи ще щось таке. Щоправда, цієї зими ферми горіли чи не щоночі, а інколи й цілі села. Вони навіть підступали до міських стін. І так, наче цього було замало, люди ще весь час торочили, що це означає. Що морок знову заворушився і що останні дні вже не за горою. Капітан здригнувся і почухав голову. Наче сама згадка про це стримала у нього цвяжкому голові. Не можу дочекатися, коли повернуся туди, де люди і досі вважають, що тролоки бувають лише в казках та байках мандрівників. Грант перестав слухати капітана. Втупившись у стіну перед собою, він думав про Егвейн та всіх інших. Йому здавалося несправедливим сидіти в безпеці на спреї, коли всі вони залишалися десь там серед ночі. Капітанська каюта вже не здавалася хлопцеві такою затишною, як раніше. Він здивувався, коли Том підвівся. Менестрель підштовхнув його та мета до трапа, озираючись на капітана Домана і перепрошуючи у нього за сільських неотес. Рант виліз нагору, не зрунивши й слова. Щойно вони опинилися на палубі, Том швидко роззирнувся на всі біч і, переконавшись, що ніхто не підслуховує, пробурчав. Я міг би заплатити за наш проїзд кількома пісеньками та історіями, якби ви двоє не поквапилися показувати своє срібло. «А я не настільки впевнений», – проказав Мед. «Мені здалося, що він говорив серйозно, коли обіцяв викинути нас у річку». Рант повільно наблизився до фальшборту і обіперся об нього, вглядаючись у вкриту пеленою ночі ріку. Хлопець не бачив нічого, крім чорноти. Навіть берегів не бачив. За хвилину Том поклав йому руку на плече. Але він навіть не поврухнувся. Ти нічого не можеш тут удіяти, хлопче. До того ж, гадаю, тепер вони вже в безпеці. З Морень таланом. Хіба ти не вважаєш, що поруч з ними решта нашого товариства буде в найбільшій безпеці? «Я намагався відмовити її їхати з нами», – промовив Варант. «Ти зробив усе, що міг, хлопче. Ніхто не може тобі нічим дорікнути». Я сказав їй, що піклуватимуся про неї. Мені треба було більше старатися. Акомпанементом цим словам слугував скрип весел та гудіння та келажу на вітрі. «Мені треба було більше». Старатися. Прошепотів він.